Qa, Andra, kur gjo ma shumë se kej që ati bjen jeta, më bështetja jote e vetë mjë arsy që je gjallë, se vdekja o e pa e vitushme, e të dueshme, rrujt ftyrën se munushme, është e mundshme me hup mënyrën e drejt tjetës, që më përjetu natyrën e ledë vdekjes, vetë njërzimi, shkon ka shkatrimi, me mritë e zotimi i fuqis, që unis, që ju shkur të shpis, ja kan loni Andrë si që shilijët gjdofmis, kështë të q Keni kujdes, se zorë me gjetë njerës, në mes, se kejtion me do ekstremet veta, me komplekse, jatë meta, metëpa, si unë që meta, pa njerës me vepra, pa ata që e gjeta vetën, dërisa e njeka jetën, të njetën pytje të njejtë am vetën, kur se bon vetën, tjertë vetë të hekën, krejtë vetë metën, krejtë letë prekën, se e drejta dhemë, kur përplasësh me vetë të vërtetën.